Goazan orain Bienara, izan ere munduan enjendea onduen enbiziden iria da Biena. Berreunto goita mar, iritan egindako ikerketak dio, Europan daudela onduen bizitiren hiriak Eta okerren daudenak aldiz, hiri Afrikarrak direla, Juan Jose Miguel. Ikerketa egiteko kalean dagoen giroa, ekonomia, kultura, politika jarduera, neurtu eta aztertu dituzte osasun zerbitzuak, eskolak, ingurumena eta ingurua, jendearen soldata eta erosteko almena. Aurten segurtasunak garrantzi berezia izan du. Leku batzutan ondo eza eta indarkeria areagotu egin dielako. Guzti hori neurtu ondoren, ikerketa egiten duen Mercer izeneko konsultorak erabakidu biena dela ondo bizitzeko leku egokiena. Arlo guztietan oparoa eta horekatua delako. Zerrendako lehen amarririen artean, zazpi europarrak dira Vienna, Zurich, Munich, Ginebra, Kopenage, Guztiak Iparaldekoak. Egoaldean, Bartzelona dalena, hogeta emeiretzigarren postuan gero Milan eta Lisboa Ego Amerikan, Montevideo azaltzen dalen postuan, Iru eta Mesortzigarrena zerrenda honetan, gero Buenos Aires eta Txileko Santiago Ipar Amerikan, bizimodu honaute Kanadan, Vancouver, Toronto, Taua, Estatu Batuetan San Francisco eta Boston honenak Arregarri zamarra da, Paris hogeta amazazpigarren postuan egotea eta New York, Berro eta Laugarri nean. Zerrendako azken postuetan Afrikako eta Ekialdor Bileko iriak azaltzen zaizkegu Bangi, Afrikardiko Republikako iriburua, Sana, Jemengoa eta Hartum, Sudangoa datu samarrare azaltzen da Londres da irigarestiina bizitzeko eta egiteko, garestin aldiz Angolako iriburua, Luanda